Розділ дев'ятнадцятий Полон. Ведмеді вели ліру глибокою, ущелиною між скелями, де туман був іще густіший, плюс кіт хвиль і верещання скельних почвар залишились позаду. Навкруги чулися лише невгановні крики морського птаства. Вони мовчки дерлися по камінню, по снігових заметах, і хоча Ліра щосили намагалася щось розгледіти і почути в сірій і млі, та, схоже, вона була єдиною людською істотою на свальборді. А Йорик, мабуть... Загинув. Поки не вийшли з ущелини, старший ведмідь не зронив ні слова. Зупинилися на горі. Зі звуку хвиль Ліра здогадалась, що вони на вершині скелі і не зважилась тікати, тут можна було легко зірватися в провалля. Подивися вгору, сказав ведмідь, коли подув вітру. Відсунув важку завісу туману. Денного світла було небагато, Однак Ліра глянула і побачила Величезну кам'яну будівлю. За вишки вона була як найвища споруда Джордан-коледжу, Але значно масивніша і вся оперезана різьбленням, Зображеннями на воєну тематику. Ведмеді перемагають, скрелінги здаються, полонені тартари працюють у вогняних шахтах. З усіх кінців світу летять дирижаблі, несучи данину й подарунки славетному королю ведмедів Йофорові Ракнісону. Принаймні так старший ведмідь розтлумачив лірі всі різьблення, якими була прикрашена будівля. Їй довелося повірити йому на слово, бо кожен виступ і вигін, вкритого різьбленням фасаду, окупували баклани й поморники, хмари інших птахів кружляли в небі і безперестанно кричали, а вся будівля була заляпана брудно-білим послідом. Однак ведмеді, схоже, зовсім не зважали на таке неподобство і провели її під величезною аркою вкрите кригою подвір'я, так само загиджене птахами. Вони піднялися сходами вгору, увійшли у ворота. І скрізь стояли броньовані ведмеді і запитували пароль. Броня в них була полірована та блискуча. На шоломах стирчали пера. Ліра мимоволі порівнювала кожного стрічного ведмедя з йориком, і це порівняння весь час було на його користь. Він мав могутніший і граційніший вигляд, а його броня була справжньою бойовою бронею іржавого кольору. Заплямована кров'ю, пом'ята в боях, не така елегантна і розцяцькована, як ті обладунки, що вона бачила довкола. Вони зайшли в палац. Війнуло теплом, але не тільки. вниз ударив жахливий сморід, протухлого тюленячого лою, посліду, крові. Омиїв. Ліра зняла з голови відлогу і зморщила ніс. Вона сподівалася, що ведмеді не розуміють виразів людських облич. Через кожні кілька кроків на стінах висіли лойові світильники. У їхньому тьмяному світлі не так і легко було зрозуміти, куди вони йдуть. Зупинилися перед важкими залізними дверима. Ведмідь-охоронець відсунув масивний засув, відчинив двері. Сержант штовхнув Ліру, і вона з торчака влетіла в приміщення. Поки підвелася, двері замкнули. Суцільна темінь, але пантелеймон зробився світляком, і Ліра змогла роззернутися. Тісна камера з вогкими мурами і кам'яною лавкою замість меблів. У дальньому кутку чорніла купа лахміття, яку дівчинка прийняла за ліжко. І це було все, що вона змогла побачити. Ліра сіла. Пантелеймон опустився їй на плече, і вона намацила алетіометр. Йому? Добряче дісталось, пане, прошепотіла вона, сподіваюся, він працює. Пантелеймон сів лірі на зап'ястя і освітив шкалу, а дівчинка намагалася зосередитись. З одного боку, її дивувало, що вона ось так серед страшної небезпеки може сісти і поринути, Вспокій, необхідний для читання алетіометра, а з іншого – це вже стало її єством. І найскладніші запитання перетворювалися на символи так природно, як рухалися її руки й ноги. Вона вже про них не думала. Крутнула стрілки і поставила запитання. «Де Йорек?» Відповідь не забарилась. День шляху звідси. Його віднесло на кулі, але він поспішає сюди. А Роджер? Разом із Йориком. Що робитиме Йорик? Він хоче увірватися до палацу і врятувати тебе, попри всі перешкоди. Ліра відклала аледіометр, Її тривога тільки посилилась. «Вони цього не допустять!» – зітхнула вона. «Їх так багато! Якби ж то я була відьмою, пане, ти полетів би і знайшов його, передав йому звістку, і ми придумали план!» Враз вона злякалась до смерті, за два кроки від неї почувся хрип. «Хто тут?» Ліра скрикнула і підскочила. Пантелеймон перетворився на кажуна, запищав і закружляв у неї над головою, а вона відступила до стіни. «Агов! огов. гукав чоловічий голос. «Хто тут? Говори! Говори!» «Стань світляком, пане!» а -а – затремтіла Ліра. «Але не підлітай близько!» Маленька цяточка світла затанцювала в повітрі і підлетіла до голови незнайомця. Виявилося, що це зовсім не купала хміття, а чоловік із сивою бородою, прикутий ланцюгом до стіни. В його очах відбилося світло пантелеймона, скуйовчене, довге волосся спадало на плечі. Його Деймон, втомлена на вигляд, змія, лежала на коліні та викинула язик, коли пантелеймон підлетів ближче. Як вас звати? спитала дівчинка. Джо там Сантелія, відповів чоловік. Я, почесний професор космології університету Клостера. А ти хто? Ліра Белаква, за що вас сюди? Заздрощі злість, заздрощі злість. Звідки ти, га? Я з Джордан Коледжу. Що? Оксфорд? Так. А цей негідник Трелоні і досі там, га? Палмарійський професор? Так. Невже, боже мій, його давно треба вигнати звідти? Брехун, плаятор, блазень. Ліра гмикнула. Він надрукував свою статтю про гама фотони. Професор присунувся до ліри. Дівчинка відсунулася. Я не знаю почала вона, а тоді за звичкою стала вигадувати. Ні, згадала. Він казав, що має перевірити якісь формули, і він сказав, що хоче написати про пил. Саме так. Мерзотник, злодій, шахрай, пас «Куда?» – заволав професор і так затрусився, що Ліра перелякалася. Раптом його вхопить грець. Змія сонно сповзла з коліна, а професор лупив себе кулаками по гомілках і бризкав слиною. «А тож, – погодилась Ліра, – я завжди думала, що він злодій, і шахрай, і таке інше. Неймовірно!» Але поява в камері розкуйовдженої дівчинки, яка знала того, хто був для нього ідеєю Фікс, зовсім не здивувала професора. Він був божевільний, немає сумніву, цей бідолашний старий науковець, одначе міг дещо знати, і це могло стати в пригоді. Ліра обережно сіла поруч, не надто близько, щоб не торкатися професора, але неподалік. Крихітний вогник Пантелеймона освітлював його обличчя. «Професор Трелоні особливо хизувався тим, – сказала вона, – що дуже добре знає короля ведмедів. Хизувався? А, а вже ж хизувався! Ах він папа! «Пуга, крадій, жодної власної думки, жодного оригінального дослідження, все поцуплено в інших!» «Це правда!» – серйозним виглядом підтакнула йому Ліра. «А коли робить щось сам, то виходить таке, що...» «Так, так, цілковито, ні таланту, ні уяви, пройдись від тайгоді!» Я впевнена, докинула Ліра, я впевнена, що ви знаєте про ведмедів набагато більше, ніж він. Про ведмедів, підхопив професор, Ха, та я трактат можу про них написати. Ось чому мене тут і закрили. Як це? Я... «Забагато про них знаю, і вони не зважуються вбити мене, не зважуються, хоча дуже б цього хотіли. Я знаю це, розумієш, у мене є друзі, а як же, могутні друзі». «Так», – вторувала йому Ліра, «і я впевнена, ви були б чудовим учителем», – вела вона далі, «з такими знаннями, з таким багатющим досвідом». Десь у глибинах його божевільного мозку жеврила іскра здорового глузду, і він недовірливо зиркнув на неї, чи вона не кипкує часом. Та Ліра все життя мала справу зі сторожкими й химерними науковцями, і захват в її очах був такий непідробно наївний, що він заспокоївся. «Учителем», – повторив він, – «Так, учителем. Я міг би бути вчителем. А як же? Дайте мені путнього учня, і я запалю в його мозку в огонь». «Бо не можна, щоб знання пропало», – підтримала його Ліра. «Треба передати його далі, щоб люди пам'ятали про вас». «Так», – професор поважно кивнув. «Мудро сказано, дитину». «Як тебе звати?» «Ліра», – повторила дівчинка, – «ви розповісте мені про ведмедів». «Про ведмедів?» – нерішуче протягнув професор. «Мені б дуже хотілося дізнатися про космологію, про пил тощо». Але я не надто розумна для цього. Тут потрібні справді розумні студенти. А от про ведмедів я зрозумію. Ви можете розповісти мені про них. А потім звернемось до пилу. Професор кивнув. Так, сказав він, так. Гадаю, ти маєш рацію. Між мікрокосмом і макрокосмом існує взаємозв'язок. Зорі живі, дитя моє, ти знала про це. Усе навколо живе своїм життям і має грандіозні цілі за межами цього світу. Всесвіт сповнений намірів, розумієш. Усе відбувається з якоюсь метою. Твоя мета – нагадати мені про це». «Чудово, чудово, увідчає я забув, чудово, блискуче дитя моє!» «То ви бачили короля Йофура Ракнісона?» «О, так, о так, я приїхав сюди на його запрошення. Він збирався заснувати університет, хотів зробити мене проректором». От була б конкуренція Королівському Арктичному Товариству. А, а цей мерзотник Трелоні... Що сталося? Мене зрадили нікчеми. Серед них і Трелоні, певна річ. Він був тут, розумієш, на свальбарді. Обкидав мене брудом, пліткував про мій низький науковий рівень. «Наклеп! Обмова! Хто знайшов остаточне підтвердження гіпотези Барнарда Стокса? А? Хто? Сантелія? Ось хто?» «Трелоні не міг цього пробачити, клепав на мене, а Йофур Ракнісон замкнув мене тут. Але одного дня я вийду звідси, от побачиш». Я буду проректором. Буду. І, і хай тоді Трелоні просить у мене пробачення. Хай комітет публікації Королівського арктичного товариства спробує тоді відхилити мій доробок. Ха, я покажу їм усім. Гадаю, Йорек Бернісон повірить вам, коли повернеться, сказала Ліра. Йорик Бернісон безглуздя. Він ніколи сюди не повернеться. Але ж він е, уже йде сюди. То вони його вб'ють. Та й по всьому. Він уже не ведмідь, розумієш. Він поза законом, так само як я. Позбавлений усіх прав. Без будь-яких привілеїв ведмедя. Але, е, припустімо, Йорет Бернісон... «Усе-таки повернеться правила своєї Ліра. Припустімо, він викличе Йофура Ракнісона на двобій». «О, ні, вони цього не допустять», – впевнено мовив професор. «Йофур Ракнісон ніколи не принизиться до двобою із Йориком Бернісоном. Він позбавлений права на двобій. Йорика можна вважати тепер...» Тюленем або моржем, проте аж ніяк не ведмедем. Ба гірше, до нього тепер таке ж саме ставлення, як до Тартарина чи Скрелінга. З ним не битимуться по-лицарськи, його спалять вогнеметами. І навіть підійти не встигне, ніякої надії, ніякого милосердя. Ух... Ліра зітхнула розпачливо. «А інші в'язні, вам відомо, де їх тримають?» «Інші в'язні?» «Так, лорд Азріель, наприклад». Поведінка професора круто змінилась. Він зіщулився, відскочив до стіни і застережливо похитав головою. «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс «Тебе почують!» – прошепотів він. «Не можна розмовляти про лорда Азріеля?» «Заборонено! Дуже небезпечно!» – Його Ракнісон заказав про нього згадувати. «Чому?» – ліра підійшла ближче і так само перейшла на шепіт. Тримати лорда Азріеля в ув'язненні спеціальне доручення комітету офірних волонтерів. Прошепотів старий, місіс Колтер приїздила сюди власною персоною і запропонувала Йогрові велику винагороду за те, щоб той ізолював лорда Азріеля від світу. Я знаю про це дуже добре, бо тоді Йофур Ракнісон ставився до мене прихильно. Я зустрічався з місіс Колтер. Так, у нас була довга бесіда. Йофур геть втратив голову від її чарів. Тільки й розмов було, що про неї. Заради неї він був готовий на все. Якщо вона хоче, щоб лорда Азріеля ув'язнили на краю світу, хай так і буде. Усе для місіс Колтер, усе. Він збирається назвати столицю на її честь, ти знаєш. То він нікого не пустить до лорда Азріеля. Ні, ніколи. А проте лорда Азреля він також боїться. Йофур грає у складну гру, але він хитрий. Він намагається догодити обом. Він ізолював лорда Азріеля, щоб зробити приємне місіс Колтер, але дозволяє лордові мати всі необхідні прилади. Ця рівновага не триватиме довго. Ситуація надто хистка. Сидіти на двох стільцях, а? цій невизначеності скоро прийде край, даю гарантію. Справді, машинально перепитала Ліра, думки її були далеко. Вона напружено осмислювала почути. Так, язик мого Деймона відчуває насмак імовірності, розумієш? Ага, язик мого так само – коли тут обід професора? Обід? Ну, вони ж мають годувати нас, інакше ми помремо з голоду. А тут валяються кістки тюленячі, так? Тюленячі. Чи... Не знаю. Може. Ліра підвелася і навпомацки знайшла двері. Ручки на них Певна річ не було, не було й замкової щілини, і світло з-під них не пробивалося зовсім. Вона притулила вухо до заліза, проте нічого не почула. Тихо бубонів професор у неї за спиною, потім брязнув ланцюг. Джотам Сантелія перевернувся на другий бік і захріп. Ліра навпомоцьки дійшла до лавки. Утомившись бути живим ліхтариком, пантелеймон перетворився на кажана, що було йому набагато зручніше. Літав по камері і пескотів, а дівчинка сиділа та гризла нігті. Вона раптом пригадала слова палмерійського професора у відпочивальні. Щось муляло їй тоді ще відтоді, як Йорик Бернісон уперше назвав ім'я Йофора. І нарешті вона згадала. «Найбільше, чого хоче Йофор Ракнісон», – сказав тоді професор Трелені, – «це мати свого Деймона». Звісно, вона тоді не втямила, про що йдеться. Він ужив незрозуміле слово панцерборне тож їй і на думку не могло спасти, що це ведмеді. І вона вважала Йофора Ратнісона людиною, а в людини обов'язково є Деймон, тому ці слова тоді не мали для неї сенсу. Але тепер усе було зрозуміло. Все, що вона почула про короля ведмедів, з'єдналося в одну думку. Могутній Йофор Ракнісон хоче бути людиною і мати Деймона. І щойно вона це збагнула, як у голові в неї став визрівати план. Як підбити Йофора Ракнісона на те, чого він ніколи б не зробив. Як повернути Йорекові Бернісону його законний трон. І нарешті, як дістатися того місця, де тримають лорда Азріеля і передати йому але тіометр. Ідея крутилася і мерехтіла в її думках, така ніжна і повітряна, наче мильна бульбашка. І Ліра не наважувалась пильно приглядатися до неї, щоб вона раптом не луснула. Та дівчинка вже знала, як поводитися з ідеями, і не чіпала її. Залишила мерехтіти далі, звернувшись по думки то чогось іншого. Ліра коняла, коли грюкнув засу, і відчинились двері. Світло ринуло в камеру, вона скочила на ноги, а пантелеймон швидко шуснув до неї в кишеню. Щойно ведмідь-вартовий просунув голову, аби кинути кавалок тюленячого м'яса. Дівчинка підскочила до нього зі словами – «Відведіть мене до Йофора Ракнісона, ви пошкодуєте, якщо не зробите цього. Це терміново!» Вартовий випустив м'ясо зі щелеп і зиркнув на неї. Вираз ведмежої морди зрозуміти важко, але цей ведмідь був явно розлючений. «Це стосується Йорика Бирнісона», – додала вона швидко. «Я дещо знаю про нього, і король так само має знати». «Скажи мені, і я передам королю», – буркнув ведмідь. «Буде неправильно, якщо хтось знатиме цю новину раніше від короля», – сказала Ліра. «Перепрошую, я не хочу видатися нечемною, але є таке правило. Король має дізнаватися про все перший». «Певно, він був тугий на розум». Трохи помовчав і проревів. Гаразд, підеш зі мною. Ведмідь вивів Ліру на повітря, і вона була вельми вдячна йому за це. Туман тим часом розсіявся, і над глибоким колодязем подвір'я сяяли зорі. Вартовий Порадився з іншим ведмедем. Той підійшов до неї. «Ти не можеш прийти до короля, коли тобі заманеться», – сказав він. «Ти маєш чекати, поки він захоче тебе бачити». «Але це невідкладна справа», – наполягала Ліра. «Це стосується Йорика Бирнісона». Я впевнена, що його величність захоче про це дізнатися, але не можу розповісти про це будь-кому іншому, крім нього. Розумієте, це буде нечемно. Його величність дуже розгнівається на таку нечемність. Схоже, ці слова подіяли або принаймні так заплутали ведмедя, що він замовк. Ліра відчувала. Її здогадки слушні. Йофур Ракнісон запровадив стільки нових звичаїв, що ніхто з ведмедів не розумів до пуття, як треба поводитись, і можна було скористатися цим, аби потрапити до Йофура. Отже, ведмідь пішов порадитись зі старшими, і невдовзі Ліру завели до палацу знову, цього разу до королівських апартаментів. Там було не чистіше, а повітря виявилося навіть важчим, ніж у камері, бо до сильного смороду додавався густий аромат солодких парфумів. Спершу вона чекала в коридорі, потім у передпокої, далі біля великих дверей, поки ведмеді радилися, сперечалися і метушились. Вона мала час роздивитися безглузде оздоблення інтер'єру. Стіни, вкриті позолоченим ліпленням, місцями воно обсипалось, місцями його знищила волога, барвисті крикливі килими, затоптані брудними лапами. Врешті-решт великі двері відчинилися. Сяйво яскравих люстр, малиновий килим, ще густіший запах парфумів, і морди десяти чи більше ведмедів, які пильно зирили на неї. Жоден не був одягнутий у броню, але всі мали на собі якусь прикрасу. Золоте намисто, вінець із пурпурового пір'я, малиновий пояс тощо. Дивна річ, але в залі так само жили птахи. Крячки й поморники обсіли гіпсові карнизи та злітали вниз, аби підібрати шматочків риби, що падали з гнізд на люстрах. На помості, в дальньому кінці зали височів грандіозний королівський трон. Гранітний і величний. Він був прикрашений силою селенною ліпних позолочених гірлянд і фестонів, немов гора вкрита сухозліткою. На троні сидів ведмідь, найбільший з усіх, яких лірі доводилось бачити. Йофур Ракнісон. Був вищий і грубший за Йорика, а його морда, рухлива і виразна, мала в собі щось людське, чого в Йорика не було зовсім. Йофур зиркнув на неї, і їй здалося, що на неї дивиться людина. Один із тих чоловіків із вечірки в місіс Колтер. Хитрий політик, звиклий до влади. На шиїв короля висів важкий золотий ланцюг із яскравим самоцвітом, а його пазурі, добрих шість дюймів завдовжки, прикрашала позолота. Вся його постать викликала ефект неймовірної сили, енергії, і хитрості. Через гігантські розміри крикливі оздоби Не мали вигляду чогось безглуздого, Радше варварського і заворожливого. Ліра злякалась. Її план видався їй нікчемним. Та вона підійшла трохи ближче, Бо мала це зробити, і побачила, що Йофур щось тримає на коліні. Так людина посадила б собі на коліно кота або деймона. Це була велика, напхана тирсою лялька, манекен із порожнім людським обличчям. Вбрана вона була так, як вдягалася місіс Колтер і трохи навіть скидалася на неї. «Король удавав, що в нього є Деймон! Отже все гаразд!» Дівчинка підійшла до трону якомога ближче і низько-низько вклонилася. Пантелеймон заумер у кишені. «Наші вітання вам!» «О великий королю», – мовила вона тихо, – «тобто мої вітання, не його». «Не його?» – перепитав король, і голос його був вищий, ніж вона собі уявляла, сповнений прихованих інтонацій. Говорячи, він помахував лапою біля пащі, відганяв надокучливих мух, що кружляли довкола. «Йорека Бирнісона, ваша величність", додала Ліра. «Я маю повідомити вам дещо дуже важливе і секретне, і гадаю, що варто це зробити віч навіч». «Дещо?» «Про Йорика Бирнісона!» Вона підійшла до нього ще ближче, обережно ступаючи по закаленій пташиним послідом під лозі та відганяючи на стерливих мух. «Дещо про деймонів!» – шепнула Ліра. Ці слова міг почути тільки Йофор. Вираз морди змінився. Зрозуміти цього виразу вона не могла, але сумнівів не було, він вельми зацікавився. Раптом король нахилився вперед, вона швидко відскочила і проревів наказ. Усі посхиляли голови і позаткували до дверей. Птахи знялися вгору, перелякано заметушились, закричали і закружляли над ними – а тоді знову всілися на гніздах. Коли в тронній залі нікого, крім них, не залишилось, Йофур нетерпляче обернувся до Ліри. «Ну, – мовив він, – скажи мені, хто ти і що там з деймонами?» «Я і є деймон, ваша величносте», – відповіла Ліра. Король застиг. Чи? спитав він. Йорика, бирнісона прозвучало у відповідь. Це було надто небезпечно. Вона добре бачила, що лише велике здивування завадило йому вбити її просто на місці. Дівчинка, вела далі Благаю, Ваша величність, дозвольте мені все вам розповісти, а потім уже карайте. Я прийшла сюди на свій страх і ризик і не маю поганих намірів, навпаки, я хочу допомогти вам. Йорек Бернісон, перший ведмідь, котрого наділили демоном, але це мали бути ви. Я хочу бути вашим деймоном, а не його. Ось чому я тут. Як? Затамувавши дихання, мовив король. Як? могло статися, що у ведмедя з'явився Деймон? І чому саме у нього? І, і, і як ти опинилася так далеко від нього?» Мухи вилітали в нього з пащі, немов крихітні слова. «Це просто!» Я можу відходити від нього на далеку відстань, бо я така сама, як деймони-відьом. Ви ж знаєте, що деймони можуть віддалятися від них на сотні миль. Ось так і я. А з'явилася я в болвангарі. Ви певно чули про болвангар. «Місіс Колтер мала розповідати вам про нього, але вона, мабуть, не розказала вам усього, що там відбувається». «Розрізання», – мовив король. «Так, розрізання – це лише одна операція, інтерсекція. Але вони роблять ще те, що, зокрема, створюють Штучних деймонів І проводять досліди над тваринами Йорик Бирнісон довідався про це Запропонував себе для експерименту зі створення деймона І вони створили Це була я Мене звати Лірою Але в людей деймони мають подобу тварин А в ведмедів деймони в подобі людей Тож я його деймон Можу читати його думки і знаю, що він робить, де він зараз і То де він зараз. На Свальбарді, він іде сюди і буде тут незабаром. Навіщо? Чого він хоче? Він збожеволів, ми розшматуємо його. Він іде по мене, хоче повернути мене, але я не маю бажання бути його демоном, йофоре, я хочу бути Вашим, бо побачивши, яким могутнім є ведмідь із Деймоном, люди з Болвангара вирішили більше не експериментувати. Йорик Бирнісон залишиться єдиним на весь світ ведмедем, у якого є Деймон. А з моєю допомогою він може налаштувати проти вас усіх ведмедів. Ось чому він так квапиться сюди. Король ведмедів заревів від люки. Він заревів так гучно, що кришталь у люстрах задзвенів. Птахи в залі закричали, а в ліри зашуміло у вухах. Але вона не розгубилась. Ось! «Чому я вас так люблю?» – мовила вона до Йофора Рапнісона. «Бо ви не лише розумний, а й пристрасний і сильний. Тому я вирішила піти від нього і розповісти вам усе, бо не хочу, щоб він став королем. Король ви і більше ніхто». І є один спосіб зробити так, щоб я перестала служити йому і стала вашим деймоном. Та ви про цей спосіб не знаєте, поки я вам не розкажу, звісно. Ви захочете вбити його, як злочинця. Я маю на увазі не двобій на рівних, а знищення вогнеметами чи ще якось. Та якщо ви це зробите, я просто згасну, як промінчик світла. Я і помру разом із ним. Але ти, я як ти? Я можу стати вашим деймоном, але тільки якщо ви переможете Йорика Бирнісона в чесному двобої. Тоді його сила перейде до вас, мій розум перетече до вашого, і ми будемо як одне ціле. Ви зможете відсилати мене на сотні миль, як свого шпигуна, чи тримати біля себе. І я допоможу вам підняти ведмедів і повести на болвангар і примусити людей зробити деймонів для ваших фаворитів. А якщо ви захочете бути одним єдиним ведмедем із деймоном, то ми зруйнуємо болвангар назавжди. Ми зможемо зробити все, Йофоре Рапнісоне, Ви і я Разом. Весь цей час вона тримтячою рукою притримувала Пантелеймона в кишені, а він завмер, прибравши подобу найменшої миші. Йофор Ратнісон ходив туди-сюди по залу, готовий ось-ось вибухнути. «Двобій з ним!» битися з Йориком Бернісоном неможливо. Він поза законом. Як таке може бути? Як я можу битися з ним? А іншого способу немає. Ні, іншого способу немає, відповіла Ліра, який би і самій Хотілося запропонувати інший спосіб, бо ратнісон Ракнісон щохвилини лютішав і видавався чим раз більшим. Вона щиро любила Йорика і вірила в нього, але їй важко було уявити, щоб він переміг цього велетня над велетнями. Однак це була єдина надія. Вогнемети не залишали надії взагалі. Йофор Ратнісон рвучко розвернувся. Доведи. вигукнув він. Доведи, що ти Деймон. Добре, погодилась дівчинка. Я можу легко це зробити. Я можу дізнатися про вас те, що знаєте тільки ви і більше ніхто. Те, що тільки Деймон може знати то скажи, перша істота, яку я вбив. Мені треба вийти в кімнату і побути самій, мовила Ліра. Коли я стану вашим деймоном, то робитиму це у вашій присутності, а поки що тільки так. <гум> Біля зали є передпокій. «Іди туди і повертайся з відповіддю!» Ліра відчинила двері і зайшла до кімнати. Цілковито порожньої, якщо не рахувати шафи з червоного дерева, прикрашеної потьмянілим срібним орнаментом. Дістала алетіометр і спитала. «Де зараз Йорик?» За чотири години шляху і поспішає щодуху. Як повідомити йому про свої дії? Ти маєш довіряти йому. Вона зі страхом подумала, що Йорек, мабуть, дуже втомився. Та вразу усвідомила, що не дотримується поради «Алетіометра». «Не довіряє Йорику!» – відкинула зайві думки і поставила запитання Йофора Ракнісона. «Хто була та перша істота, яку він убив?» – надійшла відповідь. Йофорів батько. Вона розпитала докладніше і дізналася, що Йофур замолоду під час свого першого мисливського походу натрапив на самотнього ведмедя. Вони посварилися та побилися, і Йофур його вбив. Коли згодом дізнався, що це був його батько, бо ведмедів виховують матері, і ведмежата рідко бачать свого батька, то приховав правду про цей випадок. Ніхто не знав про це, крім самого Йофура. Вона зговала Алетіометр і замислилась, як би йому про це сказати. Підлести йому, шепнув пантелеймон. Він тільки цього й хоче. Ліра відчинила двері. Йофор ракнісон чекав, на його морді був вираз тріумфу, лукавства, остраху і нетерплячості. «Ну?» – вона впала перед ним навколішки та схилила голову. Поцілувати ліву передню лапу найсильнішу, бо ведмеді були шульгами. «Прошу пробачити мені, ой, Йофери Рапнісоне!» – мовила вона. «Я не знала всієї вашої сили і величі!» Що, що це? Відповідай на запитання. Перша істота, яку ви вбили, це був ваш батько. Я гадаю, ви новий Бог, Йофоре Ратнісоне. Інакше й бути не може, тільки Бог на таке здатний. Ти знаєш... «Ти бачиш?» «Так, бо я Деймон, я ж казала!» «То скажи мені ще одне, що пообіцяла мені леді Колтер, коли була тут?» І знову Ліра вийшла в порожню кімнату, спитала... Алетіометра і повернулась із відповіддю. «Вона пообіцяла скликати в Женеві магістеріум і домогтися, аби вас похрестили, навіть без Деймона. Та я боюсь, вона цього не зробить. І, щиро кажучи, сумніваюся, що вони підуть на таке, поки у вас не буде Деймона. Гадаю, вона знала про це, але приховала від вас правду». Хай там як, коли я стану вашим деймоном, ви зможете похреститися, якщо захочете, бо ніяких перепон не буде. Вони не зможуть вам відмовити. Так, так, це правда. Саме так вона й сказала, слово в слово. То вона мені збрехала. Я довіряв їй, а вона мене одурила. так. «Одурила, але тепер це не має значення. Пробачте мені, ойофоре Ратнісоне. Гадаю, ви не розгніваєтесь, якщо я повідомлю, що Йорек Бернісон за чотири години буде тут. Може, наказати вартовим, хай би не нападали на нього. Якщо ви маєте намір з ним битися, то його мають пропустити до палацу». «Так!» «І може, коли він з'явиться, мені ліпше вдати, що я й досі належу йому, і що я заблукала, або що він не здогадається. Я прикинусь. Ви будете розказувати ведмедям, що я Деймон Йорика і стану вашою, коли ви його переможете?» «Я, я не знаю, як краще зробити». «Гадаю, не варто поки що розповідати». Ми самі, ви і я, самі придумаємо, як ліпше вчинити. Але вам доведеться пояснити іншим ведмедям, чому ви дозволяєте Йорику, злочинцю, битися з вами як із рівнею. Ніхто цього не зрозуміє. Тож нам треба придумати якесь пояснення. Я маю на увазі, вони зроблять усе, що ви скажете, але якщо чітко розумітимуть причину, то будуть захоплюватися вами ще більше. «Так, то, то, то, то що ж ми їм скажемо?» скажіть їм, «Скажіть їм таке, аби повністю забезпечити спокій і мир у своєму королівстві, ви викликали Йорика Бирнісона на двобій, і переможець пануватиме над ведмедями до віку!» Розумієте, якщо ви повернете все так, ніби це ваша ідея, а не його, то вони будуть вражені. Вони подумають, що ви маєте владу надказувати йому викликати його звідусіль. Вони подумають, що ви всемогутній. О, так... Король ведмедів танцював під її дудку. Ліру сп'янило відчуття влади, і якби Пантелеймон не вкусив її за руку, нагадуючи про небезпеку, вона б могла втратити почуття міри. Але вчасно схаменулась і скромно відступила назад, чекати і спостерігати, як ведмеді за наказом Йофра Рапнісона готували майданчик для двобою. Тим часом Йорек, нічого про це не відаючи, мчав щодуху, а вона шукала спосіб повідомити йому про головний поєдинок його життя.